Formă Autor Gabi Schuster Luna împinge soarele de pe cer, precum o iubire pe alta. Precum vezi, iubirile au formă și încap în toate geometriile. Piramidă lângă piramidă, cu vârful înfipt în carne sau arătând spre cer. Învelite în coajă să nu se împrăștie printre celelalte sentimente. Vorbele iubirilor au formă și de cuțit, durere închegată, izvorăște sângele proaspăt să le adape. În ceața lichidă gâlgâietoare plutesc începuturile și sfârșiturile aproape identice. Lectura Maia Martin